Eta gaur urtagilaren amabia nazioarteko egun haundi bat, Kiss Ginger Day deitzen den eguna edo itzulpena egiteko, musukatu hile gorridun bat, ideak agontzozoa iduridu, hile beltzen eguna ere egiten albait lukete, usturin eretzate gaiten, bai bainan bada ideia bat, giberean, bentsatzen alduzien bezala. Mahaazki bizidun batetik abiatu da dena egi arteko South Parketik abiatu da berhardin salttzen duzi batzuek, Kick Jer Day egina egiten baitzuten uh, seriean eta episodio batean hots ile goridun guziak jo behar ziren. Derek 4G Kanadiarrak uh, eta komikiariak hortik bestelako ideia bat ukandu. Ez, eguneroko biztanda ere ilegoridunak ere iltzea, baizik, eda, baizik eta besarka datzea. Facebooken abiatu iniziatibat da, hotx eragin aski mugatua duen eguna. Labur biltzeko, zertarako balio du... Ezertarako, zer egin behar dugu beraz, be deus, salbu hile gorridun bat baziste, edo bali madu ziezien inguruan joan besarkadatzerat eta be justifikatu gestu uri ahal duzen eta zer pentsatu behar da hortaz, bena idu zena. Baina bon, zozua iduri badu ere, ideia bat bada ala ere gibilean, hile gorridunen aurkako ahazakeria. Simpleki, ez es, zoez juzizm egitura bat adibidez sortu da frantzian, Hile koloreen gatik dezberdinki ikusiak baitira pertsona batzu funtsian hoien azaleko koloreengatik egiten den bezala, baina bo, segor batzu eziztela hainbiste minduak, ala asaldatuak erraiten dudarrik batzu beltzak direlako be dezberdinki tratatuak direla, brev. Baina hileen koloreengatik gatik, ala ere, zer nahi ez? Googleen askidea begiratza Frantsesez lehu idazterakoan e, be, zer atelatzen den proposamenetan eta lehenik e, be gorridunek usain txarra dutela, adibidez, edo ez dutela harimarik. Bon, zer gatik hori, bezakit, ile koloreetan, minoritatea delarik lehenik berdin, edo historiantzea gero ile dunen aurkakoa rasismoa izan da, ama garen mendean adibidez, emazte ile gorridunak xorginak, zirela uste zen. Erligioan ere, batzuan arabera, judas ile zen. Zola edota balzak idazleek alazioten aien idatzietan adibidez. Emeretzi mendeko literaturan, prostitutak usu ile gorridunak ziren. Brez, olako influenzia bat ekarriduten, stakit, baina horiek aladira... Mia, justtuki atzo aipatzen autzen kantariak uh, egin zuen kantu bat bideolip bat olakoak uh, born free deitzen zena uh, eta dena. Ile gogidunak atxilotzen dituzte bideo hontan uh, astapenan ez da ulertzen baina ohartzen dira beraz atxilokeeta desberdinak egiten ditola bortizki poliziak eta azkenean ohartzen dira autobusetan sartzen dituztelarik denak denak gorridunak direla. Bref ez dut morala batekin bukateko Bukatuko edo bai bon be ilegori bells ala benak gire, gira lagun, gire gara eta ba colore vizia ne taldearekin lotura simple unekin kolore biziak kantu garekin beraz kolore bizi guzien nashketa eh, be, kantatzen zuen kantu edera entzuten giruen hitze tabu Titikaka ipatuko dugu eta titikaka lakua ezagutzen dugu denek, bere izena, behintzat, haintzira horren abantaila baita, be izen berezi zibat duela, titikaka, bon. Eta horregatik beti hor da, behintzat, Bolibian kokatzen den, bigarren haintzira handiena titikaren ondotik desagertu baita, idortu baita osoki. Pupo haintzira, deitzen zen beraz, Bolibian Mendebaldean kokatua dena, edo zenabarkatu, haintzira gatzatua zen, eta bimilata amalau urtean zona kaltetua bezala deklaratua izan zen, bo ez da izan bere babesteko, osoki idortua baita gaur egun lakua milioika arrain hilira, bosteun suri ere, tartean flamenko ahosa, deitzen den suri « Femme à toi »,« Flamand-Rose »,« Franceschesse ». Lakuaren desak ertzearen ondurioz, beraz, bort, bertako ere bosteun familia ere mugitu behartuak uh, izan dira, edo mugitza behartuak izan uh, baitira. Ur eskasa gatik, uriteen eskasa uh, da haintzira, baita Kutsaduragatik ere, haintziraren inguruan diren uh, eunta behoitamak mehategien gatik uh, ere, ala zer uh, dioten hor artikulu baten, interneten uh, irakurgai uh, dena. Eta be, bertakoa gantzaleak ere lekukotasuna, haien lekukotasuna maiten dute, haiek dioten az milagatzun talarrogei urtean uh, bederen be 2.000 kilometro karatu ur bazen lakuan 2.000 kilometro karatu boi gaiaren ez dut sobera irudikatzen baina pentsu dut hain izdela 2.000 kilometro karatu bere zituen arabera beroketa klimatikoaren gatik gertatzen da hau eta azken urteetan lakuko iru hiru aldiz gehiago lurontzen baita azken ama, hauetan, ama orte hauetan, amak bost urte hauetan Argazki idor eta ederen bidez beraz agertzen du Reuters uh, Argazki agentziak Pupo Lakoaren bilakaera gaur egun beraz egan bezala Bolibian zen bigaren aintzira handiena titikaren ondotik desa gertzen da. Telebistako putz hutsa utz? Irratiko hitz apitz! hits eta putz Eta atzo hitz taputzen bazinezten eh, ent zule loetstsu bergunanekin aipatzen ginuen hiru mobilizazio bazirela eh, larun batean Frantziari begira zirenak frantses gobernuari begira, Baionan beraz presoaldeko eh, mania izan dena, Parisen beraz hiru eh, kurduen eh, erailketa Parisen izan zirenak dula hiru urte salatzeko eta erantzun bila baiit ziren eta beste bat hirugarna eh, Bretanian, Senat eta Notre-Dame delanden zaden uh, egin behar duten uh, egin nahi duten aireportuaren portoaren manifa handia, orde uh, argian adibidez azpimaratzen bezala, ogei mila erritar basiren, mila bicikleta eta laureun traktore aireportuaren portoaren kontra borrakatzen uh, sirenak eta mobilizazio bisiki askara aldiguziz uh, bertako laborariak eta ingurukoak urbiltzen baitira mobilizatzeko. Zergatik mobilizazio hau horrein, uh, aireportoa eraikiko duen 20-zi empresak, hausitegietarat jo baitzuen, eta am benduaren amajean orain dela hilabete bat, hausitegiak empresaren argudioak onartu eta zadeko bistan lehen kamporak eta, eta lanen hasiera baimendu zuen. Horrek gana du, beraz, bihar dela e ETA uh, EREMOA UZTEKO, ZADEKOEK uh, EREMOA UZTEKO, BESTENAZ BERREUN EUROKO ISUNA EZARRI AGINDUA BETETZEN ez duten EGUN bakoitzarentzat uh, Bertan beraz diren uh, biztan lehak, 2000, 2000 urtean deituak izan ziren uh, Bertara, Bertako jendeak uh, deiturik okupatzeko, lekua defenditzeko, dela oita mar urteko proiektu bat da hemen, nantesen ETA. Egoaldean baita, jadanik aire bat, benen beste bat egin nahi dute iparaldean handiagoa dena, eta horren txalatzeko, beraz, mobilizazioak badira, eta mobilizazioak badira egunez, egun larumatetik ez dira gelditzen bertan e, Twitteren, beraz, etengabe informazioak e, minuturo berritzen e, baitira, eta momentu untan, beraz, e, be, e, nantesan inguruko bidea blokeatzen dute, e, Aridira ere, sou prefetura bat okupatzen, Chateaubrihaneko euh, um, sou prefetura okupatzen ute, berrogeita marbat militanteek, eta bar, eta bar, beraz, egunero olako mobilizazioak izanen dira bertan eta beste gune batzuetan ere pentsatzen alda. Le projet d'aeroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent bah, «Pourquoi ils veulent pas d'aeroport?» Ah, déjà. Ah, déjà le projet d'aéroport de notre dame des landes c'est un vieux projet quoi qui date de 1967 un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère une zone agricole un agri zone... projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire aussi la volonté des gens de, de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles, on n'arrête pas de nous dire il n'y a pas d'argent pour les services sociaux, mais alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de contenu. Plusieurs milliards, plusieurs milliards, mobilizazioetan mobilisatio etan, aspi maratzekoa, baionan ere mobilisatioak izanen direla edo mobilizazio bat izanen dela 27 billar. Elkareta ratzebat, baionako herriko etxaren aynzinean, atsaldeko, xeiter ditan. Salon le dou refrein, par des hommes, l'avion décollera Mais on résiste, main dans la main, Expulsons leur bandes de pontains, expulson leur bandes de Notre-Dame des Landes, expulsons la vapeur, il est temps qu'on nous entende, expulsons leurs bandes de Notre-Dame des Landes. Leur bande de pourris à la côte de Vinci leur bande de technocrates social-démocrates sur, sur nos terres terre. pas d'aéroport, pas de fonds pour ces gros ponts, à de spéculation, pas réfléchi et tout pognon. Janvier, nous nourrirons nos gosses face à vous, on restera Perros, l'heure est au retour à la terre, expulsons. L'enfer de mon sangère, expulsez leur bande de Notre-Dame des Landes, mon la vaisseau navateur, il est temps qu'on vous entende, expulsez leur bande de Notre-Dame des Landes. Leur bande de lâches, faudra des mégalots, on va tagasser des vaches à contre azur et la crimo, sans pitié. Sans travailler sans armes Nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes Des sabres de peuple et des curés Jusqu'à quand les gens de guerre le haut du pavé On va rien lâcher, on plantera des patates On te fera bouffer le moindre gramme d'asphalte Expulsons leur bandes de Notre-Dame-des-Landes Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende Expulsons leurs bandes de Notre-Dame-des-Landes Face à vous tout dangereux terroriste armée de bon sens ne fallait tes devis qui jette des poirots à la figure pauvre flic tout proche de la bavure ici tout le monde est solidaire la zad tient bon et ne lâchera pas l'affaire ici tout le monde est solidaire pour construire un monde sans leur bande de nationalistes expulsez <traditionnellement> bande de notre dame des landes notre de dame des landes la saipa gaïe rambessa la et paman doue la ligue justiceac bezadequoi les quoi les coutiques atelat seco mou indartzen ari dira larun batetik larun batean hogei mila pertsona bazirelarik mila bizikleta eta berrogei bat traktore eta bar, eta ondoko egunetan bestelako mobilizazioak ere agertuko bait diram ala hori aipatzeko bostaketao 24 dira itsetaputzen mobilizazioa kaipatzen ditugu bainan aipatzen alda ere tartean eguneroko boroka tikiak eta besanairek justuki entzulearen iritzian horrelako boroka tipi eta garrantzitsu bat aipatu nahi izandu gustatzait irudikatzea gure pelgo gure lagun minbat, hastean behin auritzeko berxu eskolara baduala. Mandabidean goiti, aztakariko lepoa iraganik, soro gainen bahna baduala. Nun eta ez duen linduz eta ibainetatik nahiago, nik dakita. Behin berxu eskolan, behitagtea erabeleenik, koplaxarrak xarremelatu zoroa bete, boza ausaktu, gogoa berotzeko gero. Berxearen puntuar izintzilik, kakotxan errefera eta milak zirt zartatzeko irriegin hartio, karkailen porosketatik, kompizeak erdinez. Noiz bait, garai bateko gaueko lanak higatu bidesken haritik, ideien kontrabandak mendiko errepideak lehuntzen, eta ondoko hastean zaldeko zukalde goxoak hartara Horra hor urteko joan ginoien illutik, Haloje deja delaten du, zererkoak gatu ordez, la bat multxo batek ekialdea duela jourten. Manderolri gabeko emanzipaziotik, kamerari gabeko konveniotik. Euskarazko gozamen konszieentetik. Astian behineko itzordu eta bizia autua. Ikusi urepele Salbadorren eriotzaren behogoigarren urtemugaren hizkilazpian gordetzen, edo bizi behitzearen eskaatzeari konektatu, sohteriko eta hauzuetako plaza isilduetan bardo izan ez. Sein, sein nahile, Emile Esker, zuri, jamezala hemen, Eguneruko borroka tikiak edo iniziatibak eta bostak eta ogeita sei dira itzetaputzen. Horreitara zenotzea beraz, aste ertero entzulean iditziak entzuten alditu zela goizean goizberin eta hemen itzetaputzen. Eta telefono semakibat, ortarako ere, zuen iritzia emaiteko eta gurekin komunikatzeko. <risa>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 Hor telefonoa eta esperut zuen telefonoetan loturik dusiela edo xarturik kontaktua. Uh, Bitz aktualitatean bistana David Bui ere iniz haipatu da, baina Euskal Herrian ere bere lekutipia ukandu literaturan eta musikan, bainzat pertsona baten zat, xusa argitaletxeak, argita atera zuen lehen liburuetariko bat, edo lehen liburuko lehen. Poeman, justuki, aipatzen zuen David Bowie, Xavier Montoiak, susar gitarretxak bere webgunea berritu duelarik, hori azpimaratu nahi izan du. Testua hauzen, beraz Xavier Montoiaren hitzak batzuentzat Jesu Kristo gurutzatzera, lapurren artean, igozenean, astenda istorioa, beste batzuentzat aldiz, Leninek, apelak enduz, botere osoa sovietarako dejadar egin zuenean, finlandiako geltokian, niretzat David Bowik ilea mostu zuen egunean, Ala zertzioan beraz Javier Montoiak, David Bowik, hile amostu zuen egunean hasi zen beretzat e, Bizila eta beara Euskal Herrian ere beste erako influenzietan Zaramat Aldeak, haipatzen aldugu, bere txakurre kantuan e, be David Bowiren musika behiz hartu baitzuan. zuen.. Zarama Taldea kantari eta David Boiren kantu bat behiz hartzen hemen laste egitze eta putzen iritziaren tartean Katalunia aipatuko dauku eta aldiz gure gomita gaur Fernando, ambustegi sorrosin iratiko kasetaria gurekin izanen dugu, Arostegia jauregia aipatuko dugu Nafarroako gobernuak bidea ideki dio, arostegia jauregiaren inguruko proiektu eraldoiari Hotel bat, lau izarreko hotel bat, golf bat, eta berrenta hogeita mar bat etxe bizitza, horren kontra mobilizazioak badira, jeta sun guziak ukanen ditugu laster bere kilan, bostak ratietan, mementuz berriak zurekin bernadetar gain iko militante ondoko egunetan jakinen dute auzitaratuak izanen diren hala ez, lau militante deituak ziren goizian Baionako polizategirat Baionako HSBC Banketxean hiru alki hartu zituztela jazaroan horaz nahi zituzten galdezketatu bizikoek ez dute jeusegan prokuradoreak erabaki beharko du zer segi da emaiten duen. Euskal Kostaldea Turri hiri elkargokoa giantzak ziden barda miarritzen, Jean-René Txegarai, hiri elkargoko prezidentak berrikuntza hitza aipatu du urte eruntako erronkan agusi bezala berrikuntza teknologikoa industriala garraiuetan, erakaskuntzan edo ikerketan eta bi mila hemeetzi dako miarritze eta bayon artean trambus proietoa martxan izanen dela aitzinatu du Jean-René Txegaraiak. Jaza yes, Donian egaraziko saiets bide proietua pausan egon dela, bainan go edo berante egin beharko dela, Horizian Alfontso Idi hart Donian egarazikoa uzapezak agianzen karietaraeta, Bestalde jendetza goiti ari dela, behilarien pasaia handia, horiek aipatu ditu, geitu du ere etxen eraikitzeko ere muizkasa duela egijak, luk egeserba baten ukaiteko, hamazazpi mila metrat karratuko zelaibat erosia izan dela eta gaialaia behitzeko obrak bidean didela ekaen undagean bururatua izan behar laike guzi hori. Iesa edo zida txemeiteko testak farmazietan erosgai dira buruiletik, nornaik eskuradezake autotesta hori eta odoltzintia batekin jakin VIH eh, duna denez, Baionako farmazia batzu ez dira testa saltzeko Prest senditzen, test pozitibo baten aitzinean beharrezko laguntza eskaintzeko ezpeitira gai, bestalde testen fidagarritasunaz dudatzen dute ere batzuk. Oste gununtan emankizun berezia donostiako tabakalera kulturgunetik. Euskal iratietan atxaldeko bostetatik goiti. Euskal kulturak zerleku ote du iparraldean eta hegoaldean? Mugak zeltasunak alabantailak eztabaidan present izanen dira politiko eragile eta sortzaileak. Hitzordua beraz Ustigununtan atxaldeko bostetatik goiti Donostiako Tabakalera kulturgunetik zuzenean. Etzemando ka Utsumandokan aste juntatan Charles bidu geenginent zaitula erregen egun haen egitea hitze zitzen. Trufania edo erreruna edo apalazio. Epifania frantses erran e du Eta ematen du geristinotasunaz kanpore famatua zela eman delf. Hirian uh, Apollon dienkoa adekzen zela. Jose Antonio Azpiazuk aldiz uh, legen beltzaen ostokada dela eta ipatuko daikun nula Elizak gaitzai besteik ezin esineginez saintiak asmatu zutian. Ezagun ezagunena da Sanroke. Hemen inguruko Eliza guztietan, adibidez hemen oinatik parrokian, universitateko Elizaren aurrean, agertzen da Sanroke, eta dauka belauna legen belza zakke ikututa Josu Martinezek aldiz patxi Aranaren ihesaldia dela eta egiazko ihesaen prestatzeko ihes falsu bate egin behargizant zera eganen deiku soka gerrietan lotuta teilatuan aitzinagoaz pentsen Zabal batera ematen duen aldera harribatzen gara bertatik eskegiko dugu soka gure ihes falsuaren Frora. Utsumandoka yuskal irratietan aste hartez zazpitan, azte izkenez lauetan. Azte azken goiz behirin bi parte gomitetan lehenik aekaren sozketa eginen dugu eta bigaren partean sortziorentarik goiti, Jagarno-Sasoi behriaren estren aldia zariko gira. eta put put, put, put, put, put, put, put, put, put put itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput put itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput eta prentxan itzeta putzen, egunero bezala berria.eusekin abiatzen dugu eta aipagai nagushi autogobernu lantaldea Eta titulu hau, buru jabetza soziala du EH Bilduk erritaren ongi zaitea bermatzeko autogobernurako lantaldean txostenak aurkezten ari dira lege biltzareko taldeak gaur, eta ostiralean ez tabaida eginen dute, Euskal Estatua lortzeko bidean buru jabetza soziala du beraz EH Bilduk, PSE alderdi sozialistak estatutu moderno, integral eta erabilgarria, eskatu du eta PP alderdi eskuinarrak, aldiz, ez du autonomia estatutua aldatzeko beharrik ikusten bistan eta beraz hor setasun giago baituzi hemen bilkura hortaz berria puntu eusen, bestalde berrian beste titulu nagusia estatuaren erreprisio politikari lotutada hauzi hau, asier altunaren hitzak uh, dira hemen, xerraltuna lapatza, estatuaren errepresio politikaz beraz, gaur deklaratuko baitute nerea uh, goikoetxaz estuarrak eta xerraltuna azkoitiarak ausitegi nazionalean bimila eta sortzitik sekretupean egondako sumarioa berriz zabaldu Ondutiks, eta asunak berrian eta nazioarteko gaibat aldiz, ere berriako titulu nagusietan, Turkiaz. Gutsienez, amarr pertsuna, hildira Istambulen izan dako eraso su, suizidan erasotzailea xotzaile, era Sirriak jaturgiikoak akottzen artean zela jakin arazi du erdoganek Turkiako buruak eh, eta Estatu islamikokoa zela erasotzailea azpimarratuz. Turkiako erasoaz ere argian aipa gain nagusi ha hildako beraz eh, atentatu untan oso turistikoa den hidiaren erdigunean gertatu da atentatua zidu eztek ere lehen titulu gisa emaiten du zer dakigu tituluarekin atentatua zen. Bestalde argian gaina gusietan, eh, Kataluña Puig De Monten Gobernuaren BTBharrak independentziara bidean, hau da, beraz, Bartur Masen ordezkari, horretarazten eta presidentek argua hartzearekin batera, beraz, independentzia prozesuarekin loturiko kompromiso bat hartuko du bere gain, hemen beraz, setasun guziak argia puntu, eusen beste gain guzi argian, gure emazteak bortxatzerat datoz tituluarekin iritzi bat hemen onintza iruretarena arena, edabideak erruz informatu duteko ako bortsaketa holdeaz, iritsi al da sexu indarkeria estatu mailako gai bihurtu dela ospatzeko garaia, Bortxaketak eta bortxaketa seksista eta matxistak, Ajaszakeri bilakatzen direlarik hemen iritzi bat beraz argia puntu euzen. Kazetan berrietan aipatzen ginen bizi mugimendua ere, bizi mugimenduko lau militante komisalde girat deitu baitituzte, eta bestalde Bretañako autetxi eta eragile desberdinak Lorentsak gimonen alde agertu dira. Kazetan aipagai eta uain artifizialak hurbiltzen dira Bayona Ondrezeko komertzialgune berrian uh, uain artifizialak izanen direla jakinarazten du hemen media bazkek eta bestalde uh, villepenteko bogokak segitzen duelarik seihun gutun bidaliak izan dira uh, presondegiari beraz salatzeko presouen eh, presoen eh, egoera. Ala, zerra ipatzen algin nuen prentsaz eta gure gomitarilekoa egin nain laster Ramezala Fernando Ambustegi gurekin izanen da, aroztegia, jauregia eta horren inguruko polemika ipatuko dugu baina nementuz, iritzia zuri panxika agan Larumataratxaldean, Euskal Herrian milaka jendek Euskal presuen urbilketa eta eridiren presuen libratzea aldarrikatzen zutenean jakinda behia. Katalunian akordioa lohtu dutela in extremis, Kon eta kupek autodeterminazioaren aldeko alderdiek. Igande gahau erdi arte baizuten gobernuburuaren hautatzeko bestela hauteskundeak beriz egin beharko zituzten. Carles Puig de Montizanen da jelaridako pre Begia Artur Masek onartu ondoan presidentidentgoari uko egitea akordio hori lortu lortuahalizaiteko. H hartto dute Katalunian haintzek independentziaren lortzeko uhatsak salto handi bat egin baitu. Eta pentso dut ilusioz beterik Kataluniari so egiten diotela ere erabakitzeko eskubidearen alde bogokatzen diren estaturik gabeko populuak. Bogoka luze eta gogor bat emaitekoa du Carles Puigdemont Kataluniako berriak. Mariano Rajoy, Horaino Espainiako gobernu burua denak atso gauean egin beste behin ere bere determinazioa erakutsi baitu Kataluniako prozesu soberanista geldiarazteko. Baina Espainiak gobernu berria ezta horaino osatua. Katalunian gertatu bezala gehiengo osorik gabe dagoen PP alderdiak ezpaitu aliaturik bere ganatu. Ea zer pasatzen den ondoko egunetan Espainiak estatuko gobernuaren osaketan. Ea zerbide bide eginen duen Kataluniako gobernu berriak. Interesan handienarekin segituko ditugun borrokak dudarigabe. Pantsikarren bide, mil esker Kataluniatik Nafarroako bide hartuko dugu orain gure gomitarekin bertako borroka edo gatazka batekilan ilan. eta putz? Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Nafarroako bidea hartuko dugu egan bezala, eta jauregi bat. Aipatzeko, aroztegia jauregia, baztanen kokatua da hori, lekaroz egian, eta Uh, polemika sortzaile, garen dugu proiektu bat badelako inguruan, Nafarroako gobernuak uh, be, bideratzen duena eta konfirmatu duena abendu bukaera untan, bainan ez dena denen gustuko, uh, gaian sartuko gira eta horren espikatzeko gurekin dugu sorrosin iratiko kazetari bat Fernando Ambustegia Gachaldeonu. Atzaldean, atzaldean. Gai, minberatsoa erraiten aldugu, bastango aranean, hori uh, taraziz, beraz, bitzez, arostegia, jauregia, jauregi zahar, eta ederg bat, egia da argazkitan ikusten delarik uh, begune ederg batean kokatua dela erraiten aldugu, eta hor turismo ere bat sortzea da ideea, Nafarroako gobernuak beraz, abendoren hori tamerraean, uh, Konfirmatzen duen e, proiektua e, bon, espicatzeko nola, nola erakutsiko ziuki jauregi horren inguruko proiektu hori jakinez ez dela gaurko proiektua bait e, urtegibelerat joan behar baita. Bai zukranu zuen bezala ez, e, ongi aski azaldu duzu arostegia jauregiaren inguruan a, proiektu handi bat egiteko asmoa agertu zuen ja duela urte batzuk, Amarurte inguru izanen dira palazio de arostegia elkarte mugatua izeneko ba, enpresa sustatzaileak halako eh, proiektu bat aurkeztu zuenetik. Proiektu haundi da arostegia Jauregia, ba, lekauzko jauregi bat da, aspaldiko jauregi bat eta gaur egun ba aski zaharkitua dago ba, jauregia bera, ez mm. ondoan ere, ba seliza bat badu eta inguruan lur eremu Aundi bat, ez? Leku polita da, naturgune ederra, eta jauregia, ba, bere garaian ere aski ederra izanen zen, naiz eta orain ba, aski zaharkitua dagoen, ez? Mm -hmm. Bertan, erran bezala, palazio deharoztegia, enpresa sustatzaleak alako ba, proiektu aundi bat egiteko asmoa zuen, eta asmoa badu. Lau izarretako hotel bat, espagunearekin, golf zelai bat, eta berreunta hogita hamabi etxe bizitza egiteko asmoa agertu zuen duela urte inguru. Mm -hmm. Asmenta batean, berreunta berrogita hamabi etxe bizitza egiteko asmoa zegoen, izan ere, ba, hemen e, aipatzen da, halako e, etxe bizitzako puru bat egiten duzunean, euneko bat, e, uste dut, euneko dela, babestutako etxe bizitzak izan behar direla. Kontua da, ba, bertan hainbertze e, etxebizitza egitea, ez zela ba, denen guztoko. Zertaz, ba, bueno, e, zen dago arostegia, e, lurra lekauzkoa da, uhum. lekauz bastango herri txiki bat da, irurenta berrogita emeretzi biztan leditu lekauzek. Eta, erran bezala, asmenta batean, berrunta berrogita hamabi etxe golf zelaia eta lau izarratako hotela egiteko asmoa agertu zuen enpresa sustatzailea. Mm -hmm. Batzuk dudik ez alde agertu ziren eta bertze batzuk tartean lekauztarrak, lekauzko herritarrak kontra agertu ziren. Izugarrizko aldaketa litzatekelako herriaren dako ez? Irurunda berrogita emeretzi biztanleko herri batean, berrunda berrogita hamabi etxe bizitza egitea ba uniz da, eta dudik ez ba, lekaustarren ba, kopurua irukoiztu, laukoiztu egineen litzatekela salatu zuten lekaustarrek. Yeah. Baztan darrak ere oroar, ba, honen inguruan solastu izan dira eta arretabaterako baztango batzar nagusia proiektu honen kontra agertu da asiratik. E, argudiatzen dute baztan, ba, amabortze herri izatetik amasei garren herri bat izatera pasatuko zela. Uhum. Hortaz, honen eh, kontra agertu da baztango batzar nagusia ere. 2000 eta bederatzigarren urtean lekauz zen ere, galdeketa bat, erreferendum bat e egin zen, ez da loteslea herreferenduna, baino beti ere, ba, lekaustarrek zer zioeten ba, galde egin zen. Eta, ba, bozketa hortan eguneko irutan oita amar inguru, ba, aurka agertu zen. Egitasmo honen aurka. Bazango udaletxetik e, sustatzailei errantzieten ba, ez dutela lakorik e, onartuko izan ere, ba, alde batetik errandear da ez dela lur eremu pribatua soilik, solik e, Baztango lur komunala ere hartuko luke ba, enpresaren egitasmo honek eta noski, Baztango batzar nagusia da Baztango lur komunalaren kudeatzailea hortaz ez ezkoa eman zitzaio bere garaian palazioa da duztegia, enbertsa sustatzailea, hortaz, bastango udalean, bastango batzar nagusiaren ez ezkoa jasota, 2018 garen urtean, Nafarroko gobernuarekin harremanetan jarri zen, eta udalaz gaindiko plan sektorial bat eh, onartzea eskatu zion eh, Nafarroko gobernuari. Hau da, udalaz gaindi, ba, erabakia hartzea, eh, Nafarroko gobiernoak erabakia hartzea eta 2008ko urtean Nafarroko gobernuak ukatu egin zuen hori, ukatu egin zion enpresari udalazgaindiko plan sektorial bezala tramitatzea. Geroztik, ba, urte desente pasatu dira eta kalapita bat eta bertze izan dira. Tartean epaiketa bat ere izan zen. Zergatik, ba, arostegia eta gero zer izaneko plataforma sortu zen. Ba, proiektu honen aurka agertzen den e, jende osaturiko plataforma herritarra da, eta salatu egintzuten bertan ezin zela ba, etxerik egin. Zertaz, ba, nonbait, e, egitasmoa garatu nahi den lurzati bat ba, erre egin zen, duela urte batzuk, eta legeak dio ba, erretako lurremu hortan ezin dela eraiki ezin dela etxe bizitarik egin. Arazoia ja, eman zion e, epaitegiak, aroztegia eta grozer plataformari eta honen bertzez ba, momentu batean geldirik gelditu zen egitasmoa Kontua da ba, azken ilabete hauetan berriz ere ba izpide dugula aroztegiako egitasmoa izan ere maiatzaren 20 eta kokatuko gara ba maiatzean udal eta foru hauteskundeak izan mintuen baztanen eta Nafarroan eta Abenduaren, oibarkatu, maiatzaen, ogita lauan izan ziren auteskundeak. Ba, auteskundeak e, pasatu baino, lau egun lehenago, maiatzaen, ogian, ba, ezustean, Nafarroko gobernuak arrozte egia, ba, udalaz gaindiko plan sektorial gisa tramitatu egin zuen. Duela, zazpi urte, ba, ukatu egin zuen Nafarroko gobernuak, upeneren gobernuak, eta, ba, zazpi urte geroago ezustean, eta auteskundeak e, iragam baino, lau egun lehenago, udala gaindiko plan sektoriala tramitatu egin zuen. Beraz, baziru dien aintzinet segituko zuela egitasmoak, baino bai lekauzko herriak, bai eta baztango batzar nagusiak ere, ba elegite bana aurkeztu zituzten udala gaindiko plan sektorial horren kontra argudiatzen dute, ba lekauztarrak e, proiektu honen kontra agertu direla eta baztango batzar nagusia ere bai, eta baztango gauzak baztanen erabaki behar direla eta ez Nafarroan udalagarindiko plan sektorial gisa tramitatuta izan ere, ba, Nafarroko gobernuak e, erabakimen osoa izanen luke. Hoize salatzen dute bai arostegia eta gero ezter plataformak eta baita baztango bat, baztango batzar nagusiak ere. Kontua kontu, Ba, behin baino gehiagotan, bastango udaletxetik, sustatzailei, errandieta, ba, ez daudela egitasmo turistikoaren kontra, ez daudela ba, lau izarreko hotelaren kontra, ez da golf zelaiaren kontra ere, baino bai, berreundi goiti etxe bizitza ere kontra. Izan ere, ba, salatzen dute, alastegia eta gero zer, e, plataformak salatzen du proiektu espekulatiboa dela, Eta golf zelaia eta hotela haitzakia ba, bat bertzerik ez direla. Hortzen, e, enpresak egin nahi duena, etxe bizitzak e, omen da. Ba, azkenean, dirua irabazteko, berreundi goiti, etxe bizitzak egiteko lurra birkalifikatzea. Hoixe, interesatzen omen zaiela. Eta enpresa diote ez ez, ba, ez zela hoi bere asmoa. Hmm. Lu Lujurien balioa kolpe zementatu da. Oho, ikeda, azkenean lurra birkelifikatuko litzateke, bertan ereikia litzanen zen, eta ba, segituan e, ba, gehi, balioa, azugaran bezala, haundituko litzateke. Hortaz, ba, udaletik ere, baztengo batzaren agusitik ere, ba, errantzitzaien, ez zeugela egiteaz moaren kontra, golf zelaia eta hotela egin zitezkela, baino ez, hainbertze etxe bizitza parateko ba, lur komunala delako eta lur komunal hori ba, esku pribatura pasatuko zelako bertzetik ezin delako horra eraiki e, sute bat izan izanzelakoz eta legeak diolako ezin dela bertan ereki eta ez zegolako alako etxebizitza beharrik gogoratuko dugu baztanen 800 etxebizitza baino gehiago utxik e, daudela mila biztanle eskaxe ditu bastango dalerriak eta erran bezala 800 etxebizitza hutse inguru daude Mm -hmm. Bertze 200tik goiti etxebizitza egiteak ez duela zentzurik eh, dio Bastango Batzar Nagusiak eta baita Lekauzko Herriak ere. Bena den, enpresa sustatzaileak eh, ez zuen ba, onartu soilik eh, hotela eta golfea egitea eta intzinetse egitu zuen etxebizitzak eh, egiteko asmoarekin. Orain, erran bezala, ba, Lekauzko Lekauzko Herriak eta baztengo Batzar Nagusiak elegitea aurkeztu zuten udalazgarin diko plan sektorialaren kontra, eta ganden astean, duela bi aste, abendoren ogita marrean, Nafarroko gobernuak, ba, bi elegite horiek baztertu egin zituen, bai, lekauzko herriarena, bai, eta baztango batzar nagusiarena ere. Ba, Nafarroko gobernuak e, berak, ba, hau da, kontseilariek eta gobernuek hartutako erabakia izan da, eta... Ba, argudiatu dute erabaki juridikoa, izan dela erabaki teknikoa. Kontuak kontu, bai arroztegia eta gerozer plataformak, bai sustrai erakuntzak, ba, arroztegia eta gero zer plataformak, nean ari den ba, bertze plataformak. Eta baita, Nafarroko aldaketaren gobernua babestu zuten EH Bildu, Podemos eta izquierda ezkerra taldeek ere salatu dute erabakia alde bakarrekoa izan dela Nafarroko gobernua dagoen geroa bai alderdiak hartu duela eta ez dela inolaz ere erabaki juridikoa izan, erabaki politikoa baizik. Gainera, ba Egu Berrietan, eta alde bakarki hartutako erabakia dela saratzen dute eta ez jarraipen batzordean landutakoa. Izan ere, Ba, Nafarroko gobernu berria sustatu duten lau alderdiak, geroa bai, ba, EH Bildu, Podemos eta izquierda Ezkerrak akordio programatiko bat e, adostu zuten, ba, gutiengo batzuk adostu zituzten eta hoien e, arira osatu dute erramezala aldaketa. Baina, ba, desaostasunak ere badituzte eta arostegiako puntua desaostasun horien artean dago. Hortaz, e, desa hortasun horiek jarraipen batzordean, hau da, lau alderdiak e, ordezkatzek dauden batzordean solastu behar zirela, errandute 20 berriz, naiz eta geroa baien gobernuak, ba, errandezala jarraipen batzordera etzuen gai hori eraman, eta gobernu bileran hartu zuen erabakia. Hortaz, ba, salatzen dute, bai EH bilduk, ba, gogor salatu du Aroztegia eta gero zer ere ganen astean prensa bat egin zuen hoize salatzeko eta ba, Manu Ayerdi, Nafarroko presidente ordearen eta Isabel Elizalde, Nafarroko gobernuko landa garapen kontsellariaren ba dimisioak eskatu zituen. Hoxe, hola, bueno, laburki, ezain laburki, azal duta, guti-guiti-guiti azken urteoketan izan dakoa. Honen mm. anirare, aipatu, bihar asteazkena, bastanen, zehazki elizondon, naraizko nena kulturatxean, ehatxe deituriko urgentziazko batzarra burutuko dela, arruztegiaren inguruan hausnartzeko eta emendik aintziniet, eman eh, beharreko pausurak erabakitzeko. Mm -hmm. Arroztegia jauregia beraz, polemikaren erdian bastanen, eh, uste dut, be, laburpen eh, ona egindaukuzula, Fernando ja. Ambustegi, egia ez eh, dela labura, baina eh, azkenean xetasun guziak hemen garantzia badute, eta beraz, gaur egun hau da, eh, Nafarroko gobernuak erabakia harturik, gero abai, azkenean, besteak eh, kritikatzen dutena, eta Da, proiektua beraz bidean dela arostegia jauregian berrogeita bostektara badirelarik hor, eh, kirol eta golf zelaibat hotel bat, eh, lau izarekoa eta etxe bizitzak eh, egiteko proiektua hor da momentuz, beraz, hor eh, tanda aktualitatean eh, ikusten da beste pausurik, ondoko hastei hilabetei begira badailan ba, beste data garrantzitsu eh, batzu ba, eh, erran bezala, ba, ganden astean, Ba, bai Manoia diren, bai Isabel Elizalderen dimisioak eskatu zituzten, EH Bilduk ere, Nafarroa Maian, Atzo Berean, Gogora Ekarri zuen, Arroztegiako Gaia, eta, ba, oniken onen inguruan solasteko omen dago. Dena Den ba, momentuz, udalat plan sektoriala haintzinet daie, eta ikusi behar zer gertatzen den. Baztandik eh, salatzen dutena da, ez, eh, ja, Aroztegiako proiekturen alde edo kontra egotea. Eh? Baizik eta bastandarrek erabaki behar dutela bastanen e, izan behar den edo edoez. Mm -hmm. eh? Izan ere, udalaz gaindiko plan sektorial gisa tramitatzean udalaz gain gelitzen den erabakia da eta Nafarroa mailean hartzen da. ez, Eta hoxe da, bai aldekoek, ba, aldeko batzuk eta kontrakoek dudik ez, salatzen dutena. ez e, Bastanen, Erabaki barrirela baztandarren kontuak, ez? Baztandarren artean hartu arriela erabakiak. Izan ere, hau aurrekari bat izan omen daiteke bertze edozein gai, ba ezpala baztanen tratatzen Nafarroan erabakiko dela eta azkenean hemen ba, enpresa pribatu baten alde e, egin duela Nafarroako Gobernua koixe da eta gainera baztandarren lurra, lur komunala baliatu, zez, hoixe da gehiena salatzen dela, gero ja, proiektoren alde edo kontra egon, hori bertze bat izanen litzateke, baina hoixe bastandarrek erabaki berreko gauza dela ba, nabarmentzen dute baztandik. Arostegia, jauregia, beraz, lekarozen kokatzen dena. Aipatzen ginoen, sogo jatiko Fernando Ambustegirekin, mileskera? Mileskera zuai. Música Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Azte azken huntako goiz behirin bi parte gomitetan, lehenik aekaren sozketa eginen dugu eta bigarren bigaren partian sortziorenetarik goiti, Jagarno-Sasoi berriaren estrenaldia zariko gira. Hitzetaputz hortan bukatzen da gaurko bihar itzordua ausaian bezala bostak eta seiak artean eta bihar urteko lehen ageraldiaginen du jota be warriork zazpi gure gik famatuenak zerraipatuko dugu erranditz e-mail bat bidali dit biztan dena uh, behantzidut iga erran gauza interesgarri frango haintzigur egunero aldiguziz gauza initzik aste maititugu ilan, seiak an artean euskal irratietan